So Itt van a kérdések ideje. I have Remélem, hogy jó sok kérdéssel készültek. József már kettő kérdéssel meg is bombázott engem. So I with Lehet, hogy ezekkel kezdeném, ha beleegyeznek. Okay. Remélem, hogy sikerül elolvastam a kérdést. You say the law of Torah. Is it the 10 commandments or the 613 commandments? A torának a törvénye ez a tíz parancsolat, vagy pedig a 613 van. És mi van a 210 maradó valamely a templommal kapcsolatos, és um, az áldozattal kapcsolatos? Yes, so thank and then we have another question as well. So, actually, I did have lots of material on this erről is nagyon sok anyagot tartalmazott volna az előadásom, csak nem volt időnk azokkal foglalkozni. So ez. Ezzel that. szeretném kezdeni. Hogyha <todic> a Rapika a parancsolatoknak a listájával jön <todic> 613 a hagyományosan 613 parancsolat van. 248 of the positive referring to the 248 parts of the body. I'm not a doctor, so I don't know how many parts of the body there are. There's probably a lot more. 248, so that you'd be positive in the God there in probabilikus hagyomány szerint ennyi testrészünk van pont, azért teljesen lényünkkel kövesztjük, engedelmeskedjünk az Úrnak. And 365 the number of the days in the year. a napok számát jelöli egy When Amikor is uh, tilos a, az, tehát engedelmeskednünk kell yeah. az Úrnak. And our Jewish tradition has made a lot of study of these laws. Az idő tanulmányok nagyon sziccették ezeket We have the Mishnah, the repetition of the mert hogy ott van a Mishnah a törvény ismétlése a Mishnah a gamara együtt completion talmud a Mishnah és a Gemara együtt a talmud misna is az talmud is this much. a isna dia a talmud a years you got through the talmud hogy a 7. éven keresztül tanulmányoztak, esetleg esetleg átvittek a És aztán pedig a rabbik, mint Maimonides is kodifikálták a, a, a törvényt. And in every there is a És minden egyes zsidó vagyis megvan az, hogy ők melyik fajta hitvallást követik. És itt már igazán be nehezül a helyzet. There is the written law and the oral law. Van törvény, az írott törvény és van a szóbeli törvény. The written law, the five books of Moses. And the oral law, the rest of the commandment, the law that was given by oral tradition from Moses to Joshua to the men of great synagogues to Ezra to Samuel etc. És a szóvali tóra pedig kózesen, Józsuén keresztül a propiták át, egészen a Sanhedrin vezetői. Really this, a sea of books. Egy tengernyi könyv van, ha komolyan akarunk foglalkozni a kérdéssel. And a sea of the Valamint a tan tengere. So where do you begin? Is well, I come as a messianic Jew and I'm positive about the Lord. Én mesélyeshívő zsidóként nagyon pozitívan viszonyulok a törvényhez. Csak úgy, mint sok más zsidó mesélyesvű zsidó tanító. But we really need a method to work out how the law should be kept. Azonban ténylegesen szükségünk van egy módszer, amely meghatározza, hogy a törvényt hogyan tartsuk be. which law we accept? Mely törvényeket fogadjuk el. Melyeket kell kiigazítani csomeyket kell elhagyni. If you're interested, I will send you a table of 613 laws. Ha érdeklődnék eziránt, akkor én bár kinak szívesen elküldöm az a táblázatot, ami a 613 parancsot tartalmazza. I'm I will give you some criteria for making this decision. És hogy mién feltetelek kell viszonyulni azokhoz. But I would ask to look at the principles behind these laws. Én azonban arra szeretnék mindenkit ösztökélni, hogy az adott törvény mögötti indiktatást vizsgálja meg. is a törvény a zsidó hagyományban is, magában az írásban is egy életmód. It közösség értékrendjét tükrözik vissza. It is not seen a way of justifying yourself before God or getting nem az önigazulás, vagy az Isten előtti megigazulás eszköze az, hogy az ember betartja a törvényt. Ez egy protestáns visszatekintés a Bibliára, ez a fajta módszer, which is not fully accurate. amely nem teljes egészében állja meg a helyét. Tehát először is ki kell derítenünk, hogy miért adta Isten azt a törvényt. What was the purpose of it? Mi volt a célja vele? Who was it Kit védett? Who was it affirming? Ki az, akit megerősített? What was it preventing? Mi az, amit megakadályozott vagy megelőzni How does it express the character of God? Milyen módon fejezi Isten jellemét? For example, the command "You shall not kill." Például a "Ne ölj" parancsolat. Jesus intensifies that law. Jesus, ezt még tovább viszi. With with heart, like Ha csak düvel fordulsz egy testvéred felé, az már olyan, mintha megölted volna. Not, behind, De mi az elf, el, emögött a parancsolat, mögött, hogy ne ölj? Turn the negative into the positive. A negatívumot átalakítjuk pozitívvá. Enjoy life. I az életet. Tiszteld az life sacred. az életet élnél. az életet Isten You are made not good to take someone's life. Isten teremtve, úgyhogy egyáltalán nem helyes másik ember, másik lény életét kivajtani oh, Nagyon sok kereszténytől hallom azt, hogy mi nem vagyunk a törvény alatt, mi a hegyelem alatt vagyunk. My first is, which laws are you not under? Akkor az a kérdésem, hogy pontosan melyik törvény alatt is nem vagy alatta? Természetesen a törvény az egy adott időszakra szól. And és a zsidó név története és uh, hagyománya során alakult. A messiási zsidók általában, ha lehet így fogalmazni, uh, pro-tórások, a számogatják a tórát. És mivel arra vagyunk hiba, hogy teljes elménkkel imádjuk az Urat, ezekről igencsak gondolkodunk el. Nem minden törvényt lehet ma betartani. Sőt, nem is minden törvényt kell ma megtartani. Én úgy gondolom, hogy Pál és a Korai Egyház igenis Tóra tisztelő közösség. A kérdésére válaszolva ezen a válaszom is. Erről a kérdésről még további két fejezeten keresztül lehet olvasni a könyvemben. Még come szeretnék válaszolni, és ha szeretne 100 kérdést. magyarul is a kérdést tehát jesus elvetette a körülmetekezést hiszen a körülmetekezés a szövetség jele ha jól megtanomlasztam a kérdést so the question the question is uh, whether jesus did um, cast a sign um circumcision which is the sign of the covenant as such um what did he do about that what well, how did he relate to the, the law of circumcision yes um i think that before i answer the question specifically thank you very much for the question Először is szeretném megköszönni a kérdést, és mielőtt konkrétan erre az adott kérdésre válaszolni. szeretnék arról beszélni, hogy milyen módon közelítsük vagy közelítjük meg az írásokat. A legtöbb, tehát a a keresztény történelem során az írásokat úgy olvastuk, mint ha, ha lehetne úgy értelmezni, hogy a törvénynek már vége azzal leszámolt Isten, is no the of God. mivel hogy Izrael már többé nem Isten népe, I call this a én ezt egy superszcionista, azaz egy fölöttes átvarkásnak értelmezem. írtam az. Én ezt egy superszcionista, egy kö And you see this particularly in the writings of Augustine, Irenaeus, Aquinas and Calvin. Ez Kálvin Aquinois, Szent Tamás, Augustinnak Augustin az írásaiban is olvasható. De Kálvin nem annyira extrém, mint a többi, akit említettem. A messiási zsidók e felett az elméleten múltban nem is felett, hanem túl vannak már. Szeretnénk túllépni azon, hogy a régi elmúlt, az új, pedig jobb fajta ketté választási rendszeren, dualizmuson. So to answer your question, Jesus kept the Torah. A kérdésére válaszolva, Jézus megtartotta a Tórát. Ugyanakkor feljösszünk a kérdésre, mit tenne Jézus. The answer is, he lived as a, Torah observant a válasz az, hogy ő egy Tóra tisztelő, hagyomány tisztelő zsidó életet élt. Ugyanakkor ő a Tórának a magvát tekintetve fontosnak. Nem csak a külső törvényeskedést, hanem az isteni elvet és az amugodt rejő célt. Jézus maga is uh, körülbelül 8. napon. nyolcadik napon. Simeon. Sőt, presented a, a templomba. És hogyha zsidóként a közösség tagja vagy, téged is nagyon sok üremetiek meghívnak. It was only some three or four hundred years later, that the church forbade Jews who believed in Jesus to practice these things csak 300 évvel később került sor arra, hogy uh, megtiltotta az egyház azoknak, akik nem zsidó hívők voltak, hogy ezeket a dolgokat gyakorolják. Én zsidó vagyok, a feleségem zsidó, a mi fiainkat, vagy mi fiunkat is körülmetelték. But Paul makes it very clear that you should not force circumcision on the nations. A párteljes egyértelmű az a kapcsolatban, hogy a nemzetekre néződésükre ne a körülmények. A népesség. Sőt a nemzeteket nem kell kényszeríteni arra, hogy időbe váljanak. So circumcision, the food laws and Shabbat are not necessary for the nations. Tehát a körülmények az ételekkel kapcsolatos parancsnatok és a szombat tartás, az nem kötelező a többi nemzetre nézve. And Paul and Peter have considerable freedom in how they apply this within the body of the Messiah, the Ecclesia. Pál és Péter józan belátására volt ez, bízva, hogy milyen módon alkalmazzák ezeket az eklézia, az akkori gyülekezett verkeim belül. Én a vizsgálataim alapján kijelenthetem, hogy Jézus az ő idejében igenis Tóra tisztelő és hagyomány tartó zsidó volt. And is a sign of being born into the covenant of Abraham, Isaac and Jacob. A körülmetélés annak a jele, annak a sövecsének a jele, hogy valaki Ábrahám, Izsák és Izrael nemzetébe, abba a sövecsége született bele. It doesn't make you a Jew, it's a sign that you are a Jew. Ez azért tesz igen zsidóvá, ez a jele annak, hogy testítő vagy. It doesn't save you, but it's a sign that you're born into the line of Israel. Ez nem üdvözít téged, ez annak a jele, hogy te az Izrael vérvonalába születettél. And it seems to me that Jesus continues to identify with his people Israel. Én úgy látom, hogy Jézus továbbra is azonosítja magát a zsidó népével, és ő népével. Mennyire válasz ez a kérdésére? Yeah. Thank, you. Thank you. Yes, the lady there. Yeah. All right. I think I hear you asking several questions. Am I correct? And I want to make sure I've understood the question. És szeretnék biztosan menni, hogy megértettem, hogy mire is kell, hogy válaszoljak. Az első Az talán esetleg arra vonatkozik, hogy ugye Jézus és a farizeusok emlegetése kapcsán, hogy fennáll a veszély annak, hogy valaki valásos vezető és törvénykező irányba hajlik el. A második pedig a Jézusért csoportnak egyéb csoportokkal való konfliktusa. But I'm not sure I've understood the question Én úgy gondolom, hogy a hagyomány az jó dolog. Én angol vagyok. I love én nagyon szeretem a lekváros pirítóst. Ez az én hagyományos étkezésem nem bűn, hogy it's, legváros pirítós de Na, Nagyon jó az íze. Magyarországon nem szokás a pirítóst így fogyasztani, de Angliában yeah, igen. English marmalade. Angol, narancs in marmalade in Biztos vagy benne, hogy ilyen narancs lekvár, ilyen kesernyés ízű narancs lesz majd a mennyben is. Amikor a hagyomány az igazsággal áll összetűzésben, akkor van problémánk. Mégis is Isten ad nekünk hagyományt. we often think that there are sources of knowledge and authority. És azt gondoljuk, hogy nagyon sokszor nem mögött eltérő hatalmi hely van, vagy vagy hatóság. There hogy ott van az írásoknak a tekintélye. És az egyház történet, vagy az egyház hagyománya, vagy a zsidó hagyományok. There is the truth of our own personal reason. Aztán pedig ott van a mi logikus gondolkozásunk igazsága is, And our conscience. valamint a lelkismeretünk, And there is the truth of our experience. valamint a tapasztalati igazságunk is. De a nap végén minden igazság az Isten igazsága. De végül is bármi, is, haigazsága az az istenigazsága. And our interpretation of the truth can be distorted. És a mi értelmezésünk, az a értelmezése, az um, sérülhet. And Tradition in itself is not wrong a hagyomány magában nem téves. Fact, és nem hibás, sőt, mi magunk is folyamatosan újabb és újabb hagyományokat, tradíciókat alakítunk ki. Azért, mert megvizsgáljuk a múltat, és abból nyerünk olyan mintákat, amelyeket hasznosnak találunk a mai napra alkalmazni. But és tradíció nélkül lennénk, és nem lenne azonos személyazonosságunk és önazonosságunk. Jesus does Jézus azt teszi, amit a profiták is tettek. The They bring a moral critique. They challenge the values of the Éles kritikával élnek, és az emberek értékrendjét ingatják meg. Really és megkérdőjelezik azt, hogy az adott személynek a hagyománya az ténylegesen az igazság-e. So Én ezért egy éles vonalat húzok a hagyományoskodás meg a törvénykezés amely egy nagyon is konzervatív és válaszoló, valami re reagáló erő, And valamint a tradíciónak, a hagyománynak egy gyümölcsöző, virágzó értelmezés, egy pozitív értékelése mellett. Ez utóbbit pedig újból és újból újjá kell, és újból fel kell fedeznünk időről időre. Hogyha a hónapomat felkeresi, Nemrégiben tettem közzé egy olyan cikket, amelyben azt taglalom, hogy a messias hívő zsidók Izrael területén, pontosan mit is kellene, hogy ilyen szempontból tegyenek. Nagyon sok zsidó eljár szombat reggel a zsinagógába, és délután pedig lehajtanak a tengerpartra, és ott pedig sütögetnek egyet. Az ortodox zsidók erre azt mondják, hogy ez tilos. De Ezek a zsidók megélik modern uh, keretek között azokat az értékeket, amelyeket Isten a családi élet szempontjából fontosnak tart, és ezt pedig egyáltalán nem látjuk az ortodox körökben esetenként. Here in, in Budapest you have the Neologist Synagogue, Ugye Budapesten, meg vannak a neológ zsinagógák. Amikor a neológia megszületett Magyarországon, az egy nagyon áttörő, úttörő dolog volt. Now it seems very traditional. Most arra pedig eléggé hagyományosnak tűnik. Én nem gondolom, hogy a kérdés ennyire egyszerű lenne, hogy vagy igazságról, Én nem gondolom, hogy a kérdés ennyire egyszerű lenne, hogy vagy igazságról, vagy hagyományról van szó. But I think the way is with a radical moral critique. Én azt gondolom, hogy Jézus Jesu, Jesu a messiás egy komoly beli kritikával vizsgálja meg a tradíciót, és úgy közelíti meg azt. Teaching is both old and new. Az új és az új tanításaival kapcsolatban is. Ami a kérdés második felét illeti, hogyha jól értelmeztem azt, the good news of the a messiás jó híre az mindenkinek szól. A zsidók Jézusért mindenkinek, zsidóknak és nem zsidóknak egyaránt. Legyen szó bármilyen szeméről, bármilyen háttérről. Yeshua, messiás megszabadít téged attól az óembertől, hogy azzá így egy, aki eleve teremtett. Köszönetet Még egy kérdés a a cím, a haláshasználás? a haláshasználás hogy a but it's not uh, oh, yes. Muslim, so that person is not a Jew. This person has to convert to Judaism, direct as the rabbis say, this is what I hear. In the Bible, it says that Joseph, for example, took Egyptian wife, and Ephraim and Masha, in that sense, are not Jews, even though they count as the tribes of Israel. What counts as Jews? And those who want to convert to a Messianic conversation as a non-Jew, are they? Are these people accepted it? They really, really badly want to convert. This is really close to my heart. I want to um, celebrate Shukot, and not Christmas and paganistic um, Gentile stuff, will they be received and accepted by Thank the you. congregations? Yes, I think I understand your question, because I've heard this question before. Hiszem, értem a kérdését, mert, a and why do Jewish people always answer a question with a question? Why not? And whenever people say who is a Jew, és amikor bárki azt mondja, hogy vagy felteszi a kérdés, hogy kicsoda is a aki, aki hát ki az aki tudni szeretni, ki a választ a kérdésre, és teszi fel a kérdést, és akkor jön egy újabb négy kérdés. Who wants to know? Who has the right to ki akarja tudni? Kinek van joga eldönteni? By what criteria do you make the milyen uh, kritériumok alapján hozunk döntést, is és miért is fontos egyáltalán? Sajnos erre sem volt időm, de ha már is felvetődött a kérdés, akkor visszatekernék arra a pontra, hogy a modern zsidó állam, Izrael állama, kit tekint zsidónak. És uh, ha, amit említettem, ez a PPT, ez uh, fel ha töltve a is elérhető lesz. There we are. Can you just translate? Uh, which one the last? So, the last, uh, yeah, who is the view? Uh, David Ben-Gurion, the prime minister of the state of Israel, president of the state of Israel. Uh, uh, Gurion, David Begurion um, Izrael elnöke was asked the question, because for the state of Israel, they needed to have the law of return. Kérdést, mert, And they need to decide who had the right to become a citizen of the state of Israel. És azt, hogy ki arra, hogy so you're right that the, um, the halakha, the orthodox Jewish law, says that a Jew is anyone who is the child of a Jewish mother, igen, igaza van, hogy a haláha törvény szerint az számít zsidónak, akinek zsidó az édesanyja. És or az ortodox értelmezése szerint, illetve az, aki a megtérést végrehajtja, is ezáltal betér zsidónak. Igaza van abban is, hogy az írásokban azt látjuk, hogy ez nem egy kőbevés, szabály. And sometimes of the goes the or the És sok esetben a zsidóság esetenként apai, esetenként anyai ágon De erre the mindkettő szükségeltetik. A papi vérvonal apai through the öröklődik. Yes, Thank you. By the way, thank you very much for my translator, Gabby. We met in Cape Town, South Africa. And it's great to be with you again. you again. For the State of Israel, the decision was made that if you have one Jewish grandparent, you're Jewish. Izrael államára vonatkozva az lett a határozat, hogy ha egy zsidó nagy felmenője van az illetőnek, akkor zsidónak számít. So your father makes you to an az apai nagypapa, ha zsidó volt, ennek értelmében már valaki jogosult izraeli állampolgárá váli. But matters of status, religious status in Israel are decided by the Department of Inter the Internal Ministry. Azonban a Vallásos Státusz a Belügyminisztérium határozza meg, which is normally regulated by orthodox Jews. amelyet rendszerint ortodox zsidók székelnek. The Reform Denomination is now the largest denomination in the USA, in the United States, az Egyesült Államok területén a Reform Judaismus. A felekezeti vonal a leginkább elterjedtebb, descent, Jewish, Jewish. és ők is ezt az apai ágon öröklődést vallják, ha az édesapa vagy annak apai felmenője zsidó volt, akkor már az adott egyén zsidónak számít. Religious Jews use the religious definition, a vallásos zsidók a vallásos meghatározással élnek, a Hitler zsidók élnek, de Hitler nem ezt alkalmazta. And he has in this more than has. És sokkal inkább azt látjuk, hogy az elmúlt évszázadban Hitler volt az, aki inkább meghatározta a zsidóság identitását vagy meghatározását, semmint a vallásos csoportok. Now the real is about a tényleges kérdés az, az, hogy mennyire hiteles a meghatározásunk. What does it really mean to be Mit jelent zsidónak lenni? And for me the real meaning of being Jewish is to know the God of Israel. Számomra zsidónak lenni alapvetően arról szól, hogy Izrael Istenét ismerjük. And the only sure way to know the God of Israel is through the Messiah of Israel. És ennek egyetlen útja van még pedig uh, a meshiás, Izrael messiásán keresztül megismerjük. And there is often a conflict between my Jewishness and my Jesusness. Nagyon gyakran konfliktus van az én zsidóságom és a Jézusosságom, ha szabad így fogalmazom között. Egyáltalán ne kéri a hogy senki én a kettőt a másik rovására feladjam, mert hogy az én értelmezésem szerint a kettő tökéletesen egybeolvad és illeszkedik. Now I mentioned említettem, hogy nagyon sok messiásik közösségben nem zsidó származású ö, hívő ö, szintén tag vagy gyülekezeti tag. A Azonban érezzük és tudjuk, hogy ott a szívükben az Izrael és a zsidó nép szeretete. Még az is lehet, hogy valamilyen zsidó felmenőkkel bírnak, de semmiképpen sem a halal szerint, hogy az ortodox előírások szerinti zsidóságot érik meg. Tehát az kell, hogy megéljük azt, akik vagyunk egyszerűen. Ha Isten téged zsidónak teremtett, légy zsidó. If God has made you to be not Jewish, don't try to become Jewish. Especially if you want to become a Jew, you will be expected not to believe that Yeshua is the Messiah. Különösen, mivel ha te szeretnél zsidóvá válni, akkor megvizsgálják azt betéréskor, hogy te hissel -e a keresztények mesiasásába Jézusban. And yet if you believe that Jesus is truly the Messiah, what more could you do than tell people about ténylegesen ezt hiszed, hogy ő a messiás, akkor mi más tehetnénk, mint ezt hirdetjük mindenkinek? Ezzel kapcsolatban azért vannak nehéz kérdések because there are various personal circumstances that often occur in a pastoral situation. olyan uh, pastorális helyzetek where, előfordulhatnak olyan szituációk, where these issues are very sensitive. Amikor uh, kényes uh, terepre evez az ember. And uh, for example in Israel today. There are 50000 I think it is Registered Christians who are immigrants to Israel. Uh, uh, van, akik uh, nem they identify fully as Israeli. Um, they identify as Israeli. Tehát, uh, they have some Jewish backgrounds. Valamiként jidu, hát irreál fenadúverrendelkeznek. De arabik egyáltalán nem fogadják el őket jiduna. So, I then have to make a question about who has the right to make the definitions. Most kerül a sor arra a kérdésre, hogy ki jogosult arra, hogy meghatározza a paramétereket, amely alapjén eldöntjük, hogy ki minősül zsidónak. But Paul is very clear: if anyone is circumcised, let him not seek to be uncircumcised te és teljesen egyértelműen fogalmaz, az, aki körül van metérve, az ne igyekezzen, ne körülmetért lenni. És ha nem körülmetért, pedig ne igyekezzen, körülmetért lenni. Are, és az a szépsége, hogy Isten királyságában megújítva azok lehetünk, akik teremtett Isten minket a Messiasban. És Izrael és a nemzetek is egyaránt a messiás testén belül ö, kerülnek békéltetésre. A Himó Egyetemen Izraelben adott, Etinában adott eladásom anyaga szintén fent van a honlapon hozzáférhető. Yeah, Thank you for the opportunity. Aramaic, language, or people, compared to the Hebrew, is it language? What's the connection? Recently I started studying this subject, and I would like to hear from you. Um, so I suppose the question is, Was the relationship, is Aramaic a language, Um Yes. Well, both of them are related. Min kérdeztük, hogy mit jelent and Hebrew are both Semitic languages. Az arámi és a héber is sémitanya volt. So they worked on a system of triliteral roots. Azaz három betűből álló gyökér szóval indul mind a mindeketőké. So the word for peace in Hebrew shalom. A híber béke szó a shalom. Root, sholoma, the three, the three a shaloma, a három mással hangzó. Hozzárakjuk a magá hangzókat. Nagyon sok szó származik ebből a szó gyökérből, amely a shalom szó. Shaloma, healthy. Ebből jön a shalom az egészség is. Shalem, to pay. A fizetni szó. Shalomo, Solomon. A shalomon a név. Get 30 or 40 szót származhatunk egy ilyen szótörről. is a slight change of the dialect of this language. Az arraмянnak némileg el vagy más dialektus egyfajta nyelvjárása a hibernek. there are other dialects or sister languages like Coptic, Ethiopic, Sahidic, Syriac, Arabic. És vannak még egyéb hasonló testvérnyelvek, mert a kopt, az amhári, az etióp nyelv, és amit még említettek. A szahédi, az arab nyelv is ennek egy későbbi változata. Hogyha az ember 600 ilyen szó gyököt megtanul, akkor tulajdonképpen az egész nyelvel már bír. Now, Biblical Hebrew is the language that the Jewish people spoke up until the time of the exile in Babylon. And after the exile, Aramaic was the language of the popular culture. A bibliai kivonulás követően pedig a hétköznapi beszélt nyelv szerepét az, a, az arámi át. But really was set aside for use in the a bibliai híber tulajdonképpen a zsinagógai istenetiszteletek liturgiáján alkalmazták. So, is Arámiul otthon beszéltek egymással a családok. A hívert a zsinagógában tartották fenn. Um, És a kereskedeéshez pedig a görög nyelvet használták akkoriban. És latint alkalmaztak a jogi ügyek intézésére. And Jesus lives in Galilee. Jézus pedig Galileában él, where there's Greeks and Romans and Aramaic speakers, ahol vannak uh, uh, rómaiak, latinul beszélők, görögök és arámiul beszélők is. Még a zsidó is uh, részint uh, arámiul, és részint pedig uh, óhéberül írták. So, a, a, a zsidó nyelv fennmarad, azonban, Egyfajta életfrissítésre, egy van szüksége. Külbelül like ez olyan, mint a károli magyar. Ha so, lehet vagy nem lenni, ez itt a kérdés, a shakespeare a magyar is szép ékesen használja azt a jó pár száz évvel ezelőtt itt. Well. Ugye ma sem vala, meg tette volt, károly nyelven beszélünk. Tehát azt mondhatjuk, hogy az arámi nyelv és a héber testvérek, vagy unokatestvérek. testvérek. when the from they actually had to translate some of the Hebrew Bible into paraphrases, so they could be understood. Amikor visszatértek a babiloni fogságból, akkor a héber Biblia bizonyos részeit a hétköznapi nyelvben beszélt arámi nyelvre kellett lefordítaniuk, hogy megértsék azt. The them. Which last point do you support about the original language of the New Testament? Do you think it was written in Greek, or do you think the original language of it was uh, Hebrew? Oh yes. Well, I think um, most scholars, apart from a small stream. Én azt gondolom, hogy a biblia tudósok jelentős része egy igen kicsiny töredéket leszámítva. Ezek a tudósok azt állítják, hogy a középgörög, az a koine görög kéziratok azok a leghitelesebb, Bibliai kéziratok az Új Szövetségre vonatkozóan. Lehet, hogy volt arámi vagy héber kézirat, eredeti kézirat ezek között az iratok mögött, de azonban mi ezekkel nem rendelkezünk. Now Papius az, er az egyik ős atya, az egyház ős -atyja. Eusébűs korai egyház történetében tesz említést róla. Ba, na, ebben azt olvasjuk, hogy Máté volt, aki összeállította a logjáját, Jézusnak azaz az, az ő szavait, a mint az, amit Jézus elmondott. Ha nem tévedek, ő azt mondja, hogy héberül. Ha azt mondja, hogy héberül. Én szerintem igazából az arámira gondolt. Because I really don't think that Hebrew was the spoken language of first century Palestine. Mert én úgy gondolom, hogy az első század Palestina területén nem a híber volt a beszélt nyelv, now, hanem az, a, az arámi. Now there is one stream of scholars, but a very small stream which is um, um, Lindsay and David Flusser. Sympathized with this and what we now call the Jerusalem perspective, which is Bivan and Blizzard, who have argued this a lot. A Lindzi és a, egy másik tudós pedig bb a szűkörve tartozik, akik a jelemmi, megközelítés névvel illetik ezt a fajta álláspontot, mi szerint nem a görög volt az eredeti, hanem a Héber. Lindsay, Lindsay egy baptista, lelkész, Jeruzsálem területén működő lelkész volt, aki azt állított, hogy ha Máté evangéliumát vissza fordítjuk hibennyevre, akkor sokkal érthetőbbé válik mint a görög változat. A Ez azonban a tudósok körében nagyon csekély mértékben vallott nézet. Problem, Ez uh, úgymond egy megoldás vagy kísérlet arra, hogy megoldjuk a szinoptikus evangéliumok problémáját, azaz hogy milyen sorrendben születtek az evangéliumok. But the general view, which I accept, is that the Gospels and the New Testament are written in Hellenistic Greek. Azonban az én általam képviselt, és a többsí nézet az, az, hogy az új szövetségi írások, az evangéliumok középgöröki köznyelvi görög nyelven írattak. And then, for example, the Gospel of Luke is very dependent on the language of the Septuagint, the Greek translation of the Hebrew Old Testament. Lukács evangeliumáról pedig elmondhatjuk azt, hogy erősen támaszkodik a Septuagintára, amely a híber írásoknak a görög re fordítatva So when Luke says, "And it came to pass," amikor Lukács azt mondja, hogy És akkor. He is modeling an expression that comes from the Hebrew. Akkora egy hiber kifejezést ültetett át. The Hibait in Greek kai agennato. Örögüljön, és which is a Greek translation of the Hebrew vayehi. Oza vayehi nek a Vajahínek, a héber vayehi nek körögre átültetett megfelelője. It is very common way of speaking in the Old Testament Hebrew. Azonban erről azt tudjuk, hogy ez az Ószövetségi Héberben egy nagyon gyakori, használt szófordulat. Tehát nagyon fontos látnunk azt, hogy micsoda um, kapcsolati rendszer uralkodik a görögül íródott újszövetség a septuáginta újszövetségi bibliai részek, és az eredeti héber újszövetségi biblióka között. Or Elle fordulhat az, hogy bizonyos részei az újszövetségnek a arámiul vagy héberül írottak, amelyet aztán később lefordítottak görögre. Even the Peshitta, the um, the Syriac version of the New Testament has very interesting Semitic ways of expressing The New a tolmásnak hiányos a tudása, ugyan aztán egy szíriai változat az új szövetségi Biblia fordításnak is nagyon közel van az eredeti Héber Bibliához. Azonban a legtöbb tudós úgy véli, hogy a görög az, amelyik a lehető legközelebb állhat, és az kellett, hogy legyen az eredeti dokumentum. Hogyha az ember igazán meg akarja érteni a Bibliát, és lehetősége nyílik eredeti nyelven olvasni, az kb. olyan, mintha hirtelen a fekete-fehér tévé ö, színessé válna. De ha az ember erre nem is képes, akkor egy jó fordítás, megfelelő kommentárral is megteszi. Grace. And then I think that's probably our last question last question from the gentleman here. Yes, um, if I've understood your question correctly, uh, you're referring to the parable of the, the in the vineyard? A szőlőskertben dolgozó munkásoknak a példabeszédére hivatkozik, nem tévedek? Where Jesus tells his story against the Pharisees? Ahol Jézus a farizeusokkal úgy vagy farizusok ellen mondja ezt a példázatot? I'm so sorry, I don't remember now. Okay, oh, well I'll, I'll fill out the question the way I understand it. Akkor próbálom a kérdést, úgy megválaszolni, ahogyan értettem. That um, Jesus seems to be telling parables, uh, particularly the parable about the um, this ez, ha nem kévedek, akkor ugye az a példabeszéd, amikor magának a szülő tulajdonosnak a fiát is megölik a bérszámosok, Aztán maga a el, is, Jézus kijenti ugye akkor azt, hogy Elvetetik ezt a Földet és más kapja. Én azt gondolom, hogy ez tulajdonképpen csupán a jéghegy csúcsa, amelyet nagyon sokan esetleg úgy értelmeznek, hogy elveszi Isten az ígéreteket, amelyeket Izraelnek adott józok most már az 1 házra értelmezendők. But I have to be honest and not exaggerate the antithesis. the contrast and, and say that uh, for example MT writer is a scholar I greatly respect. én sajnos nem tudom alábecsülni azt, hogy olyannak feszültségek vannak itt, hogy egyáltalán nagyra becsült tudós is. Would have some the reading of that parable ezt a adott hasonlóképpen az általam előbb elmondott módon értelmezi. Én úgy gondolom, hogy ez mind annak a kérdése, hogy mi milyen előfeltételezéssel állunk hozzá az írásokhoz, amikor azokat elkezdjük olvasni. Hosszú for keresztül úgy értelmeztük az írásokat. Ahogyan ez az értelmezés is szól, hogy Isten ezt leszámolt már a zsidó néppel, és ezt Izrael helyett az egyház felé fordította. Christ, the a zsidók meg Jézust, ezért a zsidók elveszítették a privilégiumaikat. And, uh, és ezt lehetne uh, a felülhelyettesítésnek fordítani. A felülhelyettesítés az az, amikor valaki másnak a helyére, ül, miben. Ennek különféle formája lehet. Nem fogom az unalmas részletekkel utatni a közönséget. De van egy büntető jellegű felülhelyettesítés, miszerint a zsidók Jézust. De van egy büntető jellegű felülhelyettesítés, mi szerint a zsidók meggyilkolták Jézust. Ezért a zsidók megszűntek Isten népének lenni, punished, és a zsidók megérdemlik a büntetést. És ez szörnyűséges bűnöket eredményezett, amelyeket a zsidókkal szemben követtek the Crusades, the Keresztes hagyjáratok, az inkvizíció egészen a holokausztig. Én gondolom, hogy mindenki el. Ítéri, elveti ezt a fajta értelmezést. Két másik behelyettesítési teológia létezik még, vagy ilyen felülhelyettesítés. Economic Van a gazdasági felülhelyettesítés, amely azt állítja, hogy az ökuménia gazdaságában a Isten gazdaságában, the Jews a special role to play, but now that Jesus has come, they no longer have a role. Nagyon különleges szerepe van a zsidóknak, amely azonban Jézus eljövetelével megszűnt, és ezt kiváltotta már az egyház. a Mint a meteorit, amely elhagyja a légkört, annak egy része elég, and the rest of the rocket continues a meteorit többi részél pedig folytatja az útját This has been the year of most Christian interpretation from the time of Augustus Augustusnak to a kezve egészen sok uh, ilyen jellegű értelmezést uh, találunk. Én azt gondolom, hogy jelentős mennyiségű keresztény teológia erre a modellre épülve működött. Egy Arkendall Sue nevezető Soulin <Soulin? <Soulin? <Soulin. <Soulin? személy uh, pedig uh, serkezeti felújítási felszínnek hívja ezt. By structural supersessionism he means that most Christians have a four stage biblical metanarrative. Ez pedig uh, arra alaphoz, hogy minden keresztnék egy négy lépésen alapuló ö, bibliai ö, teológiai narratívája van. Words, Mégpedig pedig arra vonatkozom, hogy amikor az írásokat kézbe veszük, akkor négy pontot vizsgálva olvasok azt. Creation, a teremtés. Fall, a bűnbelsés, A Krisztusban való megváltás. And és helyreállítás nem he most Christians read the Bible with a four step or four stage a legtöbb keresztény ilyenfajta négy uh, részből álló narratívával, vagy ilyen merkezelítéssel olvasza a Bibliát. Remélem, hogy, remélem, hogy érthető a, a tolvácsolást. Kicsit postmodern, kérem, bocsánat, érthető. Sőnden azt állítja, hogy a négy helyett egy öt részből álló uh, bibliai Meta-narratívára lenne szükségünk. Teremtés, bűnbelsés, of to be a means of to the egy be, beépített elem, ami szerint Izrael nemzete van választva azért, hogy minden ö, nemzetnek áldást hozzon, Christ, Krisztusban való megbírkéltetés, in all és mindenek helyreállítása. Now Calvin, actually has this. Calvin ezt has találta. Luther is not Luther már keményebben. And T. Has T. Big Van egy másik jelentős teológiai ellentársam, és ő is ezt komolyan vitatja. But the of Azonban a, az a felülhelyettesítési értelmezés után értelmezése az írásoknak nagyon okosnak hatott, ugye láti, ezeket használnak, akkor még inkább. Es ez egyet tesz azzal, hogy az egyház egyáltalán nem váltotta fel Izraelt. In fact, Israel as the people of God is renewed and transformed to include the nations. Sőt, Izrael olyan módon átalakult és felfrissült, amelybe a nemzetek becsatoródhatnak. És a Krisztus teste az Egyház nem lehet Izraeltől független. Az Egyház Izrael nélkül nem teljes. Csak úgy, mint uh, Izrael, Jézus nélkül sem teljes. És természetesen course all of hogy ismerjük és meg kell ismerjük Jézus Krisztus szeretetét és megbocsátását a Messiásban. I'm happy to take other questions afterwards but I'd just like to finish on one final point. Uh, ezzel véget ér a kérdezős rész uh, egy végső lezárás szeretnék most itt tenni Ezt követően meg majd szívesen válaszolok külön személyesen a kérdésekre És szeretném mindannyiuknak megköszönni azt az időt amelyet arra szántak, hogy eljöjjenek ide thank you so much for having a love for the jewish people és szeretném azt is megköszönni, hogy szeretetet táplálnak a zsidó nép irányába. A, love for the Messiah, a zsidó messiás irányába. And a love for God's Word. És a Isten igéje irányába. 11, Csak úgy, ahogyan kezdésként a Róma 11-ből olvastam fel. I read from Romans chapter tegnap a Róma 9-ből olvastam. But I would also want to mention what Paul says in Romans chapter 10 de szeretném a két fejezet közötti részből üvérni pár szavait, a Róma 10-ből. Ha hiszed a testívetben. És, és megválaszol a száddal, hogy Jézus, volt, is sure feltámadt risen from the dead. halottaiból. Akkor üdvözős. Isten nem számolt le a zsidó The best is yet to come. A java még hátra van. But most of my people do not yet know the Messiah is Yeshua. De az én népem még nem tudja, hogy Jeshua a mesiás. Működő működő működő működő Jézus. A legtöbb zsidónak nincsen egy mesiás hívő barátja, aki elmondhatná neki, hogy Jézus Krisztus a mesiás. Akik a saját életük példáján keresztül tudnak bemutatni nekik azt, hogy Jeshua a mesiás. And speaking to them the good news. és azáltal, hogy szavakkal is velük a jó hírt. So, az I request, én kérésem az önök irányába, that we take these words of Paul hogy Pál ezen szavait vegyük komolyan. Paul's heart's desire for his people to know the Messiah. az a vágya, hogy az ő népe megismerje Paul a says, Paul says, God has not finished. Azt mondja a pálapostól, hogy Isten egyáltalán nem számolt még le Izzállal. És mindannyiunknak szüksége van arra, hogy személyes kapcsolatunk legyen. És Jézus az, aki eljött azért, hogy ez a kapcsolat létrejöhessen. Szeretném áldással zárni. Az ároni áldással. From Numbers chapter 6, verse a, uh, Mózes, uh, 4, -a, -a. Where God gives a blessing to Moses to bless the children of Aaron. adja Isten Mózesnek, hogy Árát és fiait megáldja. És ez egy nekünk is szól És a First an Először elmondom héberül, uh, aztán el a és végül magyarul. Köszönjük szépen, for ezt az Köszönöm Köszönöm az itt jelenlévő terve Az az imádság, hogy mindannyian ismerjük meg téged személyesen. És megismerjük még inkább, a te akaratokat a mi életünkre. Mindannyian tudjuk, hogy te jelen vagy velünk. És tudjuk azt, hogy a te áldásodban részesülünk. Ivretcha Adonai veYishmeretcha, ja E Adonai panem lecha veYhonetcha, Yisrael Adonai panem lecha, lecha Shalom. Ivretcha Adonai veYishmeretcha, meikod. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzem meg téged. Ja, er Adonai, és világítson meg rajtad, rajtad arcát az Úr. Shine upon you and be to you. És legyen kegyes, kegyelmes hozzád. Adonai, Fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon neked békességet. Az Úr nevében. Jézus nevében. És az egyetemes. Amen. Amen. You. You. Isten áldja mindenkit.